أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الشاني اك هو الاب الله العظيم الله رب الله في السلام الله na ovom skupu i da se okoristimo svi zajedno ove riječi koje ćemo moći svakog godinša načut. S obzirom da je u idući petak, tako, rečeno, u sljedeći petak, ovaj, kurban bajram, ja sam uzeo za da prekinemo ono što smo nijetli prošli puta, to je jedan, jedan serijal predavanja na isto temu ili na iste teme danas ćemo pogovornje što kurban oko sama sura a ovaj koji sam proučio je tako inicira ovo predavanje ri'ch anhar u suri kafer označava eh, naredu Allahu dž.š.u zaklanje klađenje kurbana <gled> kao što znate da ćemo Kurban datira od Ibrahima i samim klanjem Kurbana čovjek musliman ispunjava obavezu koju je Bog ovaj naredio a i podsjeća se i praktiko jedan od sunneta Ibrahima naredjen je druge godine po Hiđi. i po našem meselu Hanefijskom klanje Kurbana je vađib klanje Kurbana je vad aluksm wajibbe po našem meccebu dužnost koji je koja nije u istoj ravni kao farz tako nešto što je Allah samo naredio ali nije izričito kao što je to kao što i to farz svrha kurbana jeste otkupljenje od grije karbe yakrim znači približiti se Čovjek kurbanom, ako Boga da inšala, iskupljuje svoje grijehe i samim tim približava se uzvišenom, uzvišenom Allaho džanašanu. Ono što je ovako evidentno danas a, kod održini pokrita u, na zapadu i širi, jest pokušaj da se omalovažni kurban muslimanski i da se muslimani povijaju nazovu ovim milijonim imenima, zato što za taj dan toliko žrtvi padne i toliko se životinja zakolje. <hle> ja korim se priliku da interpretiram jednom profesora koji kaže koliko je jednom šehidu čas poginut u ima lahjan šan, je jednom kurbanu čast da bude žrtva, da bude žrtva u šan. I mislim da je ovo najbolji odgovor za oni koji pokušavaju da nešto pritikuju je tako da o o mala važna koji je naša je obaveza e, vi znate kako islam stoji po pitanju humanosti prema čovjek čovjek čovjeku prema, uh, čovjeka prema muslimanu muslimana prema muslimanu muslimana prema njemu uh, muslimana prema hajvanu, muslimana prema ovaj biljki i tako dalje ta humanost je definitivno dimenzi, dimenzirana Ovaj, riječima posanika, riječma uzvišenog Allaha, i posanika salam, u nekoliko hadisa spominje tamo pa kaže, nemojte da vam vaše jahalice, vaši hajvani, ali tako, koriste za odmar. Usimano je zabranjeno stat sa, eto, ako jaše već konja ili devu, i da na njoj odmara. Baš zbog humannosti prema toj životinji. Zabranjeno je da sa, ovaj, Ajbana se devšćini, kao da se koristi kao mimber. Dalje poslanik kada sallatu selam kad savjetuje ashabe kaže kad prolazite ovaj mjestima koja su travna pustite nek deve jel pasu. A ako prolazite mjestima koja su jel pustinja i tako onda požurite, torrentaini tako dalje. To govori o nekoj on od toj dimenziji islama prema, prema, prema hajvanima o kojima nas naš naš najbolji učitelj Hamen Mustafa s.a. E, što se tiče klanja kurbana, dužan, dužan ga je zaklad svaki, svaki musliman. Svaki pametan, punoljetan i imućan musliman koji ona tri dana bajrama posjeduje i metka od svojih Normalni potreba toliko posjeduje koliko je visina ni saba ovaj na srebro a to je 641,5 je tako ovo je grama znači ko posjedio viška i metka u ta tri dana dužan je da zakolje dužan je zakolje e, Muž nije dužan da zakolje za djecu i za žene nije dužan musafe da zakolje kurban I nije dužan za kolje osoba koja je je mentalna retardina ili koja je poludla, jel, tako? Koje su to mudrosti kvaljena ovaj, Kurbana? Prije svega približavanja Allahu Đanšanu, kao što smo malo prije rekli. Dalje, zahvala Allahu Đanšanu a blagodatima blago Hajvana koji je Allahu Đanšanu insanima ovaj, podario. Ozivljavanje praksi Ibrahima alesasalama. Klanje kurbana je ako hoćete i pokazatel naše bogobojaznosti. Kanje kurbana kurbana otvara neko blagostanje i radost u svakoj u svakoj kući, pa ako hoćete, ako hoćete u svakoj sredini. I kanje kurbana jeste jedan od elemenata jačanja ove ovaj, međubratske ljubavi, vi znate ka u jednoj kravi i jednoj devi, sastane se sedam braća i pa za koju korban to ima svoje, svoju, svoju veličinu. Tako. <gled> Šta ne smije činiti onaj koji namjera ova klati korban? Ko htjedne zaklad kurban, ko nanijeti, ko smata da je među onima koji su dužni zaklad, koji je imućan, trebalo bi da se drži jednog sumeta. A to je da u prvih 10 dana Zulhijhja i prvi dan Bayramel tako a ovaj ne otklanja dlake sa svog tijela, ne reže nokte. To je dužan u rat svaki musliman koji kolje kuma, znači koji ima žetva. I na znate, Ebu Hanife nije bio takvog mišljenja. Ebu Hanife je bio nastajalištu da ne smeta da čovjek otklanja dlake i da siječe nokte u prvih prvi deset dana Zulh dana Četa. Zul Dalje, <coughs> eh, vrijeme klanja, vi znate da Allah posljednika sram kaže da je najveći dan kod Allaha je dan kada se prinose žrtve. Najveći dan kod Allaha je dan, Allaha je dan kada se prinosu, prinose žrtve. A to je prvi dan, prvi dan Bajrama, drugi, je, ako hoće i treći kada je. preciznije, to je dan posle Bajrama posle Bajram namazana. Ibn Temir Amtullah Alihi kaže najbolji dan u sedmici je po koncenzusu učenjaka je tako petak. Najbolji dan u godini jeste jel dan dan ovaj, Bajram. Ono što se zna sigurno iz hadisa Allah poslanika alaih jeste da je <coughs> najbolji zaklad Kurbana čim dođeš za Bajram namazan. Kaže poslanika alaih salam Ništa čovjek ne može bolje u ratu u danu, jel, prvog bajrama, dan prvog bajrama, osim da zakolje, osim da zakolje kurbana. To jest, da prenese žrtvu Allahođa na šanu. Vi znate šta se kolje u kurbanu. To je deva, goveće i bravoće, ili ovca i koza. Imaju tamo rasprave šta je najvrednije u kvalju kurbana. Pa neki... Po nekim, ovaj, da tako kažem, argumentima smatraju da je to deva, krava, ovca pa koza. Vi znate, onaj Harisa Laopusa nikad ko najprvi dođe u džumu da ima vrijednost. Jel, ta, u prvom satu ima vrijednost kao da je zaklava devu, ona ko u drugom satu dođe ima vrijednost kao da je zaklava vjelog oveča, onaj dođe u trećem satu ovcu, onaj dođe u četvom satu ima kokošpa, tamo, jel, alavaj imanje utak. Od e, odno tom hadisu neki su neki, neki alimi su poređali ovaj vrijednost sklanja kurbana po tom. E, među tim ima temišnja da je obrnut slijed. Zato što je poslanik kada se vam se tamo hadisu, alavaj e, izveo dva debela, dva debela braka, bra dva debela ona jel? To je jedan od argumenata da je bolji ovcu pa goveće pa pa devu. Sad je to najmanje bitno, je li tako? E, šta se ne može zaklati? Šta se ne može zaklati? Kurba. Šta tu goveće, bravoće ili deva a, može da posjeduju koju anomaliju koja je razvoda, a ona ne može u kurba? To je sredić. bravče ili goveće ili deva koji je slijepo, pa makar i ujedno ko je toliko mršavo da se ne može oslanjati na noge. Tamo se objašnjava ono koji nema ni malo sala i tako dalje. je toliko hromo da ne može doći do mjesta klanja. Ili drugi objašaji koji ne može doći do mjesta isparjenja. Ako mu nedostaje više od pola repa ili uha. Živinje koje odrođenja je bez uha Ne može biti kurba, ali ako ima, ima luha, može biti kurba. Koje je bez zuba ili mu fali više od pola zuba. Koje je osjećenog vimena ili sisa. koji je uslijed bolesti ili drugog nedostatka ne može da zadaja. Znači anomalija kod ženki ako ne može da Da doji, jel mladunče, ta ženka, ta krava, ta deva ili ovca ili već šta, ovaj ne može bude kurba. Koje je toliko bolesno da smo sigurni da ne može ostati živo. Da ne može ostati živo. Dalje, ako nema se kutiće, to je u donjoj vilici. Ako sve zube izgubi iz godine vilice, ne, ne fali. A ako donja vilica fali, onda je to problem. Ako ne daje mlijeko, ako krava prisuši i ne, da, ne daje nikako mlijeko, obično neki i ovaj, okrenu kurbane. Vidite da ta anomalija dovodi to živinče ili tog hajvana da ne može biti ovaj kurvan. Ako je dvospolac, to je manje poznato, a ako je izgubila glas, to nije se čulo kod nas, ali može se desiti da hajvan izgubi glas. Taj hajvan ne može biti kurban. Ako nema nosa, ako je ošišana prije, prije klanja, ako je razroka životinja, i životinje mogu biti razroke, ako je razrezano ili žigosano uho. Vi Znate kako je prije žigosano s onim užarnim tako ali ovdje se navodi jel uho. Molim. A razruk kao ono, znaš koji razruk kao imam, tako i i, i hajvanče, e, to je mu anomalija koja, koja mu ne dozvoljava da bude kurban. U kurban može ona ona je haivan je bez jednog roga rođen. Ovo zapamtite. Ako je hajvan rođen bez rogova, znači tako je rođeno, ono može može ovaj u kurbane, ili ako me poslije odbijen rog, ali ako nije zahvatlo onog jel, živca. Ako je utučeno, mi kažem kažemo, jel, poštrojeno, to ne smeta Aivanu da bude kurban. Čak se tamo kaže da je zreliji, jer mi su kod Aivana koji je poštrojeno. Ako je ludo, ako Aivan ovaj, će poludi, ovaj, obično o ne može u kurban. Međutim ako se ako se može samo hrani ovaj to hayvan može ovaj u kurbane ako je manje šugao. Ako je cijelim tijelom šugao to revanče ne može u kurban. Ako čovjek kupi zdravog kurbana pa se desi neka od navedenih ilmahana ne može da zaklat u kurban uzeće drugi ako je bogat. A ako nema sredstava, možemo i taj biti za kurbana. <clears throat> Izgled kurbana vraću. Ono što sam malo prije spomenuo, evo Herere spominja da je posanik, ali su se sam nam kupavao dva debela kurbana. Dva debela kurbana. E, kad smo pričali malo prije o vrijednosti anaj, kurbana, na, na, naveli smo slijed deva, jel tako goveče, ovca i koza. Ljutim, ima jedna ovako vrlo bitna stvar koju bi ja volio vidjeti, napamtite, a to je kad je deva vrednija, a kad je ovca vrednija. Deva je vrednija ako sam kolje čovjek dev. A ovca je vrednija od kurbana u kojem je recimo šestoro sedmero. I ti imaš samo jedan kurban. Znači bolje je zatra jednu ovcu nego biti u devi ili u kravi kak zove 7. 5. šest ili ne znam koji kurban. Iako tamo dobiješ ne znam ja 50 možda i 100 kg ovaj mesa možeš podijeliti više, al je ovaj, bolje je ovaj kurban. Jedna oca vrijedi za cijelu obitelj. Jedna oca vrijedi za cijelu obitelj. Kao što znate, žrtva se prilikom klanja, okreći na lijevu stranu, mada nije. Znate šta diriguje na koju ćete stranu okrenuti žrtvu? Kojom rukom onaj koji kolji, ovaj potiži nož? Ako je to ljevak, okrenut ćete žrtvu na desnu stranu, pa će on lijevo zaklata. To sve u svrhu da lakše bude klanje i da život jel, bude al, brže prekinut date, date žrtve. Kad se žrtva vodi, onda se vodi dostojanstveno, blago, polako, sa najljepšim načinom. Bez posanike zabraniti da se vuku za rogovi, da se vuku za kožu, za vunu i za uši, za šta već može se ući. Mami šafija, rahmetullah alihi, ovaj, kaže da je lijepo napojit kurban prije nego što ga se zakulje. Ibni Omer kaže da je alihi sallam ređivao da se noš ne oštri pred žrtvu, a sveti Omer je udarao onoga kovi klau žrtvu pored žrtve. Razumite? to su sve je el edebi naših sunneta koji nas uče šta je bolje od bolje uvjeti ispravnosti kurbana prvi uvjet da onaj koji kolje bude musliman nije isto klat zapantevaću kurbana i obično tamo ovaj obično kako mi to kažemo ovaj za meso u toku godine. Pastr ja, ne možda mi na umpane. Nije stalno ta riječ. U. E, što vi znate da musliman možda jede meso koje je zakljuje elikitavija, hrišćane ili jevre. Međutim, poguđeno je da kurban kolje elikitavija. Vi znate da je od Edeba, posla nikog, da čovjek sam sebi tako koljenj Sam sebi kulje kurban. Znači, onaj koji kolje mora imat nijete. Ako ti kolješ za sebe, kako je posanik alisalam plao. Je li tako? U ime Allaha, je tako? Na ime Mohameda, njegove poroce i cijelog umeta. Mi tako koljemo. Na ime Haashima, je li tako? Na Mohameda, njegovu porocu, i umet Mohameda Mustafa s.a.m. Ako nekog punomočiš, on to mora za rad. Ako taj ne znao razumite. A ti ne smiješ je onda ti trebaš ovaj da doneseš nijeti. Da osoba koja je bude pametna i prisebna. Zapamti, bla, što možda ni se znali. Zabranjeno jest meso. A zabranjeno jest meso kad osoba luda zakole. O zapamti Izgovaranje Allahog imena je, jel tako, obaveza. I preseći vratne žile. I jednjak, i dušnik. Oda se malo zadržo koji je bio prošli put sa u grupi, kada smo onom čestom djede sugerisali, kada je fino zaklo oštri nožom, jel to prisjeko žile, dušnik, a ovaj i onaj jednjak, on je odma išao da probode onu, jel, žilu koju treba kičmenom moždinu, koju treba na kraju da presječe zbog same funkcije te kičmene moždine. Ovaj, ono što treba svakom kazat koji kolje kurbana jest da prilikom klanja, kad se presjeku te vratne žile, da se sačka da krv sva isteče, a posle toga da se kičmena moždina sječe. To je najiskrvi način klanja klanja. Bilo koji žetve, kada je u pitanju ovaj, islamski način klanja. Vi znate da je poslanika Islam zabranio, strogo zabranio da se išta od kurbana proda. Znači, bilo šta od kurbana, ni rep, ni kožu, ni uho, ni zub, ništa se ne smije, ne smije, je tako, proda? <tuh> Mesu se dijeli na tri dijela. Mes se dijeli na tri dijela. Mada čovjek može cijeli kurban da podijeli, a može i sebi da ostavi. Imate tamo i Odisa koji govori da je najljepše u tri dana na da se jedan, sve, sve potroši. <clears throat> Vrlo bitna stvar koju malo ćete gdje čuti, a nije ustaljena kod nas. U stvari, sasvim je su, suprotno ustaljena kod nas. A to je klanje kurbana za mrtve osobe. Vi znate, kod nas malo-malo i koljem ovome, koljem babi, koljem... Drugo je kad, te, kad ti neko da si dužan da kolješ kurbana. I taj oporučeni kurban, za njega se sigurno zna da on se mora sav da podijeli. A vidite što Ulema kaže. Zna se tačno da Muhammad, Mustafa Salva Ni, ni za koga od svoje porodice koje je umoro prije njega, nije za kukurba. To se zna tačno. Za razreti Atidu, za njegovu djecu. Ni za koga nije za, za, za kukurba. Nijedan od da shaba nije za kurban za mrtvost. Pa gledam ovako kaže. S obzirom da je poslanik Ali u svoju dovi tamo rekao za Mohameda, za njegovu porodicu i za njegov umet pod ovu umetu je rekla za žive i za mrtve. I samo iz tog konteksta, samo je ovo argument koji kaže, može se zaklata, nanijetit kurban i za mrtvo. I to znate kako? Kad ti kolješ kurban, onda nanijetiš za mene, moju porodcu, za mog mrtvog, ne znam nije, ovaj babu, mamu, moje dijete koje je preselilo, sestru, brata, i ko je već bio s tobom ovaj u uporuci. Jedino je torgment, al lema kaže da onaj koji kolje kurban, ovaj mrcima ne smatra se novotarom. Ne smatra se novotarom. Al nema ni jednog dokaza. Nema ni jednog, čak svi hadisi koji govore o fadiletu, o vrijednosti kurbana su svi slabi ili apokrifni. Razumete? Tamo da se oprašta grijeh oko kojeg na njemu ovaj dlaka Razumite da prije bude ovaj oprošteni grijesi nego što krv spadne na zemlju. Sve su to slabe predaje i sve su to neutemeljeni neutemeljene ideje. Stoga dozvoljeno da kolje svoje porodice i u tom nijetu da na one svoje koji su preseljeni, koji su preseljeni. Koji su ako drugi propisi za zakuba Dopuštojeno je da žena i dijete zakolju kurba. Dijete je koje, je koje je svjesno. Žena može za sebe zakljući kurbana, dijete može za sebe, zaklat. a rekli smo koji su uvjeti. Ispravno je da muslimanka, žena, zakolji kurba. Znači, žena kod nas, ninače, ne kolje, ali ispravno da u datom momentu to i ona može uraditi. Meso koje zakolji džunup osoba je halal za muslima. Lijepo je uzeti abdest, ali sve to nije obave za prilikom klanja kurbana. Pohvalno je, kao što nas edepusa nikada se namuči, da lično zakoljemo kurban. Kao što smo malo prije rekli, ako se kurban zakljuje na ime mrtve osobe, sve se podijeli. Sve se podijeli, to je od edepa. Ebu Hanife smatra da je dozvoljeno pokloniti meso kurbana i ehli kitavi. Znaci mi hrišćanima možemo ovaj akoju komšiluku kurbanu dati. Mada većina ih smatra da nije dozvoljeno. Kurban nosi tamo ti meso nekako kako hoćeš, koji se za kao pastrmu, al kurban je je posebne posebne namjene. <tuh> Sva četiri mezaba braća smatraju da je vredniji zaklad kurban nego udijeliti sadaku vrijednosti kurbana. Ovo je zanimljivo. Sad ti hoćeš polakšiti, staviti ruku u uđeb 250 maraka, 300 dat, ali ne. Zlatlat kao žrtvu je daleko bolja sadaka ovaj, i veća vrijednost nego udijeliti sadaku takve, takve vrijednosti i tolike vrijednosti. Zabranog deset dana zuliđete, odnose se samo na one vlasnike kurbana. Znači, u porodici ne mora I babo, i sinovi, svi da ovaj, ne briju se, ne, ne, ne, ne šišaju se, ne sjijeku u nokte i šta već ne ostranjuje, nego samo onaj ko se smatra vlasnikom kurbana. Dopušteno je kupiti kurbana, a zaklad ga pa nakladno platiti. Razumite, ka zna čovjek da izvor srestava i priliv srestava će doći, može, znači, da posudi, U stvari, da kupi kurbana s, tim, s tom nekakom pogodom, s tim ugovorom. Bolje je zakat jednog ugojenog nego dva mršava kurbana. To su sve ovako neki popratni propisi. Hanefijski mesheb stoji na stanovištu ako onaj koji je vlasnik kurbana umre prije samog bajrame, tako dešava se, a ovaj taj kurban pripada nasednicima dok ostali učitelji ostali ali, ostali ovaj, smatraju da to treba zaklatiti da do pripada njemu samo razumite a eto nefiska škola stoji na to tom, tom stanovu da to čim on preseli on je dobio svoja djela razumite imate kuranski ait Čovjeku pripada samo ono što on uradi. S obzirom na taj kuranski ajet. Ovaj kurban pripada na asednicima. Dopušteno je zaklati steonu hajvanče. I ono, jel, mladunče u kravi ili kozi u lovci, i ono se može koristiti. Čim se zakolje hajvan, zaklano je I to, i to mladu unče. Ako je životinja namijenjena za, za kurban i prije kurban bajnama oteli se. Treba zaklati i mladu unče, i ono što si nanijetio jel, za kurban. Isto tako vrlo bitno kazati, jel, tako, da je onom kasapinu koji kolji u svakom selu ili u mjestu postoji jedan, dva ili tri čovjeka koji odreda ili tako kolje. Nima nije dozvojeno ništa od kurbana dati. Posadnika da se sami zabranio da se bilo šta od kurbana. Obiđutno kaže, tvoja je glava, tvoja je koza. Ne. Ništa u kurbanu se ne smije. A ovo davat kao nakrad nego se je plati dotičnom, dotičnom, dotičnom kasape. Ono što treba posebno ode možda naglasiti na, na jeste onoj braći i sestrama koja su... Uh, vrlo često bili u prilici ili da čuju ili da sami zakolju kurban u oči Bajerama. To Bože za te naše mrtve. Ja sam nekad čito od kada postalo da su to neki begovi počeli i da im se dozvolilo zbog ovog, zbog ovog, zbog A svaki kurban koji se zakolje prije Bajerama namaza je obična sadaka. Poslani kada sam nas je naučio da je to sebi zaklo. Kurban koji je naredjen u Suri, ali ovaj, e kurban koji se kuisi zakali od kurban Bayrama do Eid-i Fitr çiğdan Bayram. ono što bi trebalo veška za test da je pokuđeno da se kurban noć kolje. I isto tako vrijedno je spomenut da Dan-i Refata Dan prije Bajrama. Znači, dan u Bajrama. Dan koji mnogi muslimani nevrednuju onako kako je vrijednost njegova. A to je, ovaj, to je dan za koji poslanikan se nam kaže da u tom danu Allah šalim najviše oslobodi ljudi dženama. I to je dan koji bi mi, koji nismo na hađu, trebali da provedemo u postu. I malo u i, da tako kažem, obogaćenijem i badit. Ono što sam ja nekad mislio drugačije je, ovaj, hvala Bogu, nije tako. Ja sam mislio i ne znam odaka sam, kao imam, crpio takvo mišljenje da ako u jednoj grupi jedan čovjek ima neispravan nijet, da i ostali ovaj, imaju zato, da to kažem, manjkovost korbana. To mišljenje nije tačno. Tačno je mišljenje da niči nijet ne ulazi u tujni od tvog nijeta ne zavisi moj njet niti moje dobro djelo tako da u kurbanu koji ima sada je tako osoba nije uopšte bitno jese ti krivo na njetu jes ti na njetu to onako uklat kao pastrmoj bitno je kako kako sam ja na njetu i shodno mom njetu je biću bićem kurban ili primjen im njet o još nešto vrlo bitno ako u nekoj kući živi sin ota i brat. I svi su jedna porodica. Zavisi od toga da li se hrane na jednoj sofri ili ne hrane, hoće zaklad jedan, dva ili tri kurbana. Ako su svi sa jednom sofrom, klaj kolju samo jedan kurban vraću. Tamo neki njima 10 vraća. Ali ako su odvojeni, učanici jel, i tamo sofre, onda svako bi za sebe trebalo da kurban zakolju kupjen kurban je dozvoljeno zamijeniti za bolji kurban. Ti kupiš dobro govna, pa tamo 5 dana prije kurbana vidiš još boljeg, jel moraš donamijeniti još 100 maraka, dozvoljeno ti je da jel kupiš taj taj bolji, koji ti smatraš najbolji jel, kurban. Ko je zaposleni i očekuje platu, može na veresiju kupiti ovaj kurban, ako zna da će mu doći. Ako nije zapošljeni, i zna da mu neće dući, jel ovaj određen priliv novaca, on nije dužan da pozajmi pa da zakolje kurba. Molim Allah da naši kurbani dođu do naše gospodara i molim Allah da pročisti naše lijetove, da izbog obojaznosti ih koljemo. I molim Allah da od naših kurbana pored nas i naše porodice još mogu se okoriste. Amin. Slavu alaikum warah,